Misiune specială 22. Atacul La ora 5, cele două călăuze sunt prezente la întâlnire. La ora 6, eu stau culcat în șanțul care merge de-a lungul zidului de la comandatură. Când am traversat calea ferată, am trecut chiar pe lângă butul locomotivei unui tren încărcat cu trupe care mergea practic la pas. Ispita a fost mare să anulez toate ordinele anterioare și să comand un masacru, dar mi-am amintit la timp proverbul care spune să nu fugi după doi iepuri deodată. Tot ce pot acum e ca trenul să fi luat viteză și să se îndrepte spre brest, încât ocupanții lui să nu ne pice în spate în următoarele minute. Cei 8 băieții mei, lungiți și ei în spatele meu, se fac un acupământul pământul printre mărăcini și buruieni înalte. Santinela se plimbă pe dinaintea portalului. Când face stânga în prejur, îi văd de fiecare dată cizmele la un metru în fața mea. Tremur puțin încordare, teamă, oboseală. Va trebui să mă repet la tipul ăsta când o face întoarcerea, să apuc cu stânga partea de sus a căștii și să-i din toate puterile casca pe ceafă, ceea ce, după părerea specialiștilor, îți va rupe cu siguranță vertebrele, apoi să-i pumnalul în gâtlej ori în scopitura șalelor. La antrenament, când lucram pe manechine, era ușor. După cum ușor era și în timpul manevrelor, să simuleze toate astea pe santinele engleze. Sudoarea îmi curge în probane mari, îmi scaldă sprâncenele, îmi intră în ochi. Mi-am tras pumnalul din teacă, am săucit cu sânge rece primul inamic. Cu sânge rece. Ușor de spus. Știu că nu o să am curajul să ucid cu armă albă. Capul mi s-a golit de tot. Mă șterg mereu la ochi, cu o bucată de parașută, ca să mă pot uita la santinela liniștită la minutarul ceasului la băieții întinși pe jos. O buburuză urcă răbdător pe un fir de iarbă sub nasul meu. Când ajunge în vârf, firul de iarbă se îndoaie, gângania se prăbușește pe spate, își mișcă picioarele se redresează și ia urcușul de la cap. O întreagă lecție. Haș, fără 10 secunde. M-am încordat, gata să sar. N-am să pot niciodată ucide cu un cuțit. Vâr sabia la loc înteacă și și amorsez o grenadă pe care o strâng în mâna dreaptă. Ora 6 și 5 minute. Explozia transformatorului încă îmi mai răsună în urechi. Santinela s-a oprit, uluită. Ridic căpăcelul număr până la 4 și de la mai puțin de 2 metri îi azvârl mașinăria la picioare. Soldatul se prăbușește rupt în bucăți. M-am năpustit urlând, urlând. Parașutiștii mei mă urmează. Yeah, yeah, you, uh. Neglijând să mai luăm pe subcopaci, ne repezim spre clădire amărsând ne grenadele. În câteva secunde, ferestrele de la parter sunt pulverizate înăuntru izbunesc urlete. Alte 8 grenade prefac în zândăr ferestrele de la etaj. Strigătele răniților se înalță încăcând între două explozii câteva gloanțe răsună într-un colț al parcului. Dinspre interior nicio reacție. Fac semn celor patru dinainte de semnați să dea acolo împreună cu mine clădirii, iar celorlalți trei să stea liniștiți. Lipit de-a lungul ferestrelor. În trecere, două încărcături Gaemon pe ferestrele laterale. Edificiul se zguduie, un fum negru iese învolute groase prin ferestrele distruse. Pătrun primul prin ușa de serviciu aflată pe latura sudică a clădirii. Gipsul de pe plafoane cade într-una în cataracte orbitoare. Miroase a explosiv, aurină caldă și chiar a moarte. Un miros asemănător celui răspândit de un iepure prost împușcat căruia i-au plesnit mațele. La dreapta, o ușă închisă, împodobită cu plăcuță scrisă cu litere gotice, anunță Hauptmann. Cum am fost învățat în comandouri, mă dau un pic în derăt, îmi iau avânt și sar cu picioarele lipite la înălțimea braștei. Ușa cedează de la primul asalt, iar eu aterizez în birou, într-o tumbă. Probabil că tocmai asta m-a salvat. În clipa când ating pământul, biroul explodează, pereții se crapă, plafonul se năruie. Sunt de binele, orbit de praf și de moloz, zăpăcit cu totul mă ridic pe dibuite. carabina pe care o aveam aternată de gât, spânzură la capătul curelei ruptă în două. Binocul mi s-a făcut zânderi, rup și el în două bucăți, care se balansează prostește de curelușa de la gât, merg clătinându dumă pe picioare până la ieșirea ce dăs pe livadă. Printre lacrimile ce împăienjenesc ochii, zăresc un neamț la vreo 10 metri, ascuns pe jumătate în dărătul unor tufișuri joase. Își duce arma la umăr, mă ochește. Mă uit la el zăpăcit incapabil să întreprin ceva. Nu aude împușcătura, am doar impresia că mi se smulge pielea de pe frunte și că printr-o minune devin iarăși lucid, lucid și furios. Ticăloșii ăștia mi-au distrus carabina, mi-au spart binoclul cu lentile Zeiss, care la New York m-a costat o jumătate de soldă, iar acum trag și în mine. Pun mâna pe colt și trag în adversarul meu. Are mai puțin noroc decât mine, capul îi face explozie și se clatină în dărătul tufișului, ca marionetele în care tragi pe la standurile de tir, de prin bălciuri, ce se răsucesc din sățâni, apoi dispar printr-o trapă. În afară de câteva focuri răzlețe trase la începutul atacului, nemții n-au reacționat deloc. Pătrund din nou în, clădire, ținând doar coltul în mâna. Asta mi-a mai rămas și răgnes din răghi. Coborâți cu toții acum, și ceva mai repede. Altfel, dau foc la baracă, auziți? Alte patru încărcături. Gemon explodează afară. Repede, repede, și fără să trageți. Belon și Paulus au venit lângă mine în hol la picioarele scării prăbușite. Un ofițer neam se ivește pe palierul de la etaj cu brațele ridicate. Nu drageți, nu drageți! Cum să copor! Nu mai e scară! Atunci sărnă ce mai aștepți! Îi strigă leonabur. Celălalt nu înțelege. Covărâți! Hai, în viteză, săriți cu toții! Unul câte unul, repede, repede! Și dacă vreunul din voi face pe nebunul, vă lichidez pe toți. Ofițerul, un capitan, sare primul, agățându-se de balustradă. Cade disgrațios pe fesele ei mari. Să tot aibă vreo 40 de ani. Bine hrănit, fără îndoială că nu-i un animal de luptă. Se ridică stângaci, îi e teamă. Mi se adresează în englezește. Iau-o pe franzuzești ortaci. Rămâne trăznit cu gura căscată. Da, sunt francez. Vorbesc franzuzește pentru prima oară de la începutul atacului. O divizie întreagă de parașutiști francezi a sărit în regiune iar o divizie aeroportată britanică se află mai la sud. Ați dormit azi noapte? Acum s-a zis cu voi. Belo du pe tip în curte și spune camarazilor dumitale să se ocupe de prizonieri pe măsură ce o să ți trimit. trimit. Nemții cad unul câte unul de la etaj, cum gândați și de Colorado-o îndopați, cad de pe tulpinele cartofilor. Imaginea e a lui Belon care zâmbește cu zâmbetul lui de puști. Sunteți plini de sânge, domnule locotenent. Aveți o batistă? Nu, luați-o pe a mea, e curată lui Nabur, sus pe peron, le repede cât un picior în fund prizonierilor, pe care îi s prea înceți. Repede, repede, mai repede! Vreți să vin eu să vă aduc? Curând se adună vreo șaizeci în curte. Îi încolonez în rând câte patru. Scoateți-vă tunicile. le la picioare. Mâinile încrucișate pe creștet. Băieții mei trec printre rânduri, taie cu sabia bretelele de la pantalonii prizonierilor și primi nasturi de sus de la Prohab. Un om care se împiedică în pantaloni e mult mai ușor de păzit. Puneți-vă tunicile, mâinile deasupra capului. Capitanul protestează. Vă purtați nu ca un ofițer, dar voi, idioților, v-ați purtat ca niște ce? Oamenii mei sunt în viață. Cu palma, palmă, Andreele face să-i șapca și se poartă cu el exact ca și cu inferiorii lui. La etaj, răniții strigă după ajutor. Urc ajutându-mă de o scară și de ceea ce a mai rămas din scara clădirii. Un adevărat măcel, vreo 30 de răniți sau muri bunzi, care gem sau horcăie. Sângele îmbăloșează poderele, mirosul de abator e de nesuportat. Îți vine să vergi, așa că vărs fără fereală. În corpul de gardă, lucrurile stau la fel. Nemții au murit cu toții. Totul s-a terminat. E exact ora șase și un sfert. De față, cu nemții muți de uimire, fac repede apelul oamenilor mei. Prezent, prezent, prezent, brighe! Mort, domnule locotenent! E lângă pușca mitralieră, la intrarea în parc. Brighe stă lungit deasupra puștii mitralieră. Era cel mai puțin expus dintre noi toți, bine apărat de un cedru gros. Nemții n tras decât câteva focuri la întâmplare, probabil. Un glonț a și l-a ucis fulgerător, pătrunzând drept în tâmplă. Cei din rezistență încarcă în camioane armele recuperate. Iau carabina lui Brighe ca să o înlocuiesc pe-a mea livretul lui militar, grenadele lui și le cer civililor să-i ducă trupul în sat. Deodată victoria noastră nu mai are nimic exaltant. Am vine să plâng și dacă aș fi singur, aș plânge negreșit.